А чим вона таке пояснювала? Береже голос. Дуже просто і знімає всі питання. Навіть вийшов невеличкий скандал. На заключному прийнятті особисто як виняток попросив її заспівати «Happy birthday to you» на честь одного іменинника. Знаєте, в стилі Мерилін Монро, як вона президента Кеннеді вітала, знаменитий факт. Сонцева відмовилася. Я наполягав, адже ж усе відбувається за мої гроші. Вона психонула, почала ж бурляти під ноги тарілки. Довелося Боброву швиденько її евакуйовувати від мого гніву подалі. Ви врешті пробачили її? Ха -ха, куди ж я дінуся? Творчим людям треба вибачати їхні маленькі слабкості. Якщо вас, Анжела, цікавить у цьому плані, — Ви на Наталку розпитали. Знаєте Наталку? — Наталку? — перепитав я. — Наталя зима, її права рука. Подружка, помічниця, стиліст, піар-менеджер, усе що завгодно. Бобров покійний теж її цінував. А хіба її нема зараз у лікарні біля Анжели? Я хотів сказати, що мене не пускають у лікарню, та раптом згадав, біля Анжели в Святошинській районній лікарні справді нікого не було. Між тим, про аварію відомо з самого ранку. Близька людина, а саме такою, за словами Захаревича, була невідома мені Наталя зима, просто не могла не примчати до ліжка потерпілий. Тим не менше, про Наталю зиму я почув за всі ці дні вперше. Про неї не обмовилася навіть сама Анжела, хоча колегам пішов у цеху перемила в моєму ліжку всі кісточки. Красномовно глянувши на годинник, Захаревич дав зрозуміти – мій час вичерпався. Тому я швиденько закруглив розмову, потиснув простягнену на прощання руку і уже в дверях хазяїн кабінету зупинив мене. «Так що, Ігоре?» «А що?» – не зрозумів я. Подумайте, я не кожному журналісту і не щодня пропоную ділові стосунки. Якщо протягом місяця ви не захочете переключитися на економічні теми, знайду. Знайду іншого. А вам лише лікті гристи лишиться. А надумайте, дзвоніть без церемонії. На роботі все без змін. Як слід було чекати, смерть відомого продюсера вже не була темою першої сторінки, і, відповідно, відділ криміналу цікавили більш резонансні теми. Наприклад, до кінця тижня треба було кров з носа довести до ладу історію про бомжа, безголове тіло якого знайшли на околиці села в Житомирській області, а голову – за 10 кілометрів від Тулуба. Нічого особливого. У наш час і не таке трапляється. Родзинка цієї історії в тому, що 10 кілометрів у даному випадку не просто відстань між частинами тіла, а й між Житомирською та Київською областями. Тому правоохоронці вступили між собою в цілком зрозумілий виробничий конфлікт. Попри те, що бути близькими сусідами підлягали двом різним територіальним відомствам, а оскільки справа про вбивство волоцюги не мала жодних перспектив, сищики Житомирщини намагалися передати тулуб бомжа сищикам Київщини. А ті, в свою чергу, доводили – голова – лише частина цілого мертвого тіла. Отже, логічніше долучити голову до тулуба, а не тулуб до голови. Значить, справу повинні порушувати на Житомирщині. Помиритися? Правоохоронці сусідніх областей не могли вже кілька днів. За інформацією мого кореспондента, менти Київщини хотіли накрити колегами з Житомирщини велику поляну, аби ті позбавили їх такого тягаря. Натомість хлопці з Житомирщини запропонували інший варіант – тягнути жеребок, аби все було по-чесному. Кияни категорично відмовилися і висунули інший аргумент – Безнадійну справу забирає до себе той, на чиїй території частини тіла виявили раніше. За іронією долі, тулуб та голову знайшли практично в один і той самий час, зафіксований у рапортах. Тоді правоохоронці Київщини переконали інспектора Даї, який знайшов голову, коли зупинився на дорозі під час патрулювання, аби справити в придорожніх кущах малу потребу, переписати рапорт заднім числом указавши іншу, більш пізню годину виявлення злощасної голови. Афера стала якимось чином відома колегами з Житомирщини, тож вони, недовго думаючи, написали офіційного листа на ім'я міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, звинувативши міліціонерів Київщини в непрофесіоналізмі та корупції. Зовсім випадково копія листа потрапила в прес-службу. Так цей чорний анекдот став відомий одному репортеру, який співпрацював з нашою редакцією. Йому, ясна річ, і карти в руки. За вибуховою силою, подібна історія при правильній подачі могла дорівнювати знаменитій на весь Ужгород бійці між даїшниками та міліцейським спецпідрозділом. Редактору вже телефонували з міністерства і наполегливо просили не публікувати матеріал. А бували у бувальцях шеф записав телефонну розмову на диктофон, розпорядився долучити розшифровку до основного тексту і зараз автор дошліфовував його під моїм чуйним керівництвом. Ну, власне, журналістові я довіряв, тому, глянувши на текст одним оком, дав відмашку доробляти, але писати обережно та виважено, частіше вживати звороти типу «на нашу думку», «ймовірно», як повідомляє наше джерело в МВС, офіційний коментар отримати не вдалося. Після того, охоловши до гарячої теми остаточно, знайшов у курилці Люську Корбут. На щастя, вона була там сама. Основні редакційні курці вже розбіглися, Люська збиралася бичкувати залишки сигарети. Мене це влаштовувало – не хотілося відкликати її присвідка для розмови тета тет із таємничим виразом обличчя. «Поспішаєш? А що таке? Знову щось про сонечко почути хочеш? Зачепила тебе гаряча штучка, ні? Деякі люблять гарячіше, то ні, відповів я. Наприклад, Наташа зима, знаєш таку? «Ой, знайшов гарячу штучку!» – приготувала Люська. «Ти це тільки зараз придумав, Вараво? Зізнавайся!» «Но мені справді треба вичислити цю зиму. Я не зовсім розумів її телячих радощів. А думаєш, через неї пробитися до Анжеліки?» «Нормальні герої завжди йдуть в обхід. Ну, не знаю, Вараво, що ти там собі задумав, тільки нічого в тебе з зимою не вийде». Ну, сонечко, правда, слабке в нас усі, і, звісно, про це не знають, але кому треба, вона сама сигнал подасть. А з надкою все дуже запущено. Там мужикам робити нема чого, сичеш? Тобто, не збираюся я нічого, ой, ну, хоч мені не втирай, знову реготнула Люська. Зима до мужиків ставиться холодно. А зате й для дівчаток там справжня вічна весна. Ну що, досі не дійшло? Ну, рожева вона, зима твоя. Лизбійка. Та що вже так прямо говорити? Господи, цього тільки не вистачало. А ти свічку тримала? Ніхто не тримав. З нею десять хвилин поспілкуюся, і все. Гаси світло. Тусівка один час мусувала тему, що Наталка в Анжеліку закохана, тому й служить їй так віддано. Знаєш, зима особа не публічна, з нею в основному по телефону чи мейлу народ спілкується. Та ще й страшненька вона між нами дівчатками. Але у плані інформаційного супроводу своєї кумирки вона може дати фору будь-кому. Ас із асів. Я б сказала, чулька працює, смак бездоганний, міру усьому відчуває. Мислить нестандартно. Ну, з бобром покійним, царство небесне, вони в парі прекрасно працювали. А З Анжеліки ж взяти нема чого. Голова, наче в ляльці мальвіни, порцеляна з тирсою всередині, тільки чеснот, що голос личко та фігура. Чекай, я жестом зупинив цей словесний фонтан. Ну, про, м'яко кажучи, посередні розумові здібності Анжели Сонцевої я вже не раз чув. І вже готовий повірити, що боброви, як тепер уже знаю, Наталя Зима, по суті, зліпили злей на цукерку. Хоча Анжела не видалася мені аж такою вже тупою. «А ви з нею в основному балакали?» – підсмикнула Люська.